A fala yatadabron al Qur'an, walau kan min engin di'gairillahi, la wajdu fihi iktifan ketiara. Roja Radio Dakwah Alusinawajama. L'Zaakirina wal'Zaakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kota Islam azan ya Allah para pendengar radioja di manapun antum bisa menyimak siaran kami alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah azza wajal pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah untuk edisi sore bersama al ustaz Mahfud umri hafizah wallahu taala dan untuk selanjutnya kami persilakan waliyatul fadhil masykur innal hamdulillah نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا، يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم، وَمَيْتَعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ Wa khaira al-hadihat Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwan fid din Rahimani wa rahimakumullah Pandengar radir rajak dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi diri kita semua hingga kita tetap berada istiqamah di atas jalan Allah yang lurus dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri hingga kita menghadap Allah Rabbul Alamin Ikhwatal al Iman Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tazikatun Nufus. Dan sudah berlalu dari kajian ini perkara-perkara yang bisa meracuni hati diantaranya adalah berlebihan di dalam berbicara. Berlebihan di dalam memandang. Berlebihan dalam makanan. Dan yang selanjutnya akan kita bahas adalah Fudulul Mukhalatah yaitu berlebihan dalam bergaul. Al-Mu'allif di sini berkata, Hiya ad-da'ul udalul jalibu li kulli syar. Wakam salabat al-mukhalatat wal-mu'asyaratu min ni'matin. Wakam zara'at min adawatin. Wakam fil filqalbi min hazazatin tazulul jibalur rasiyat. Wahyia fil quluub la tazul, fāfi fuzul al-muhalṭah, khasaraat al-dunya walakhirah. Al-muallif beliau berkata, yang dimaksud dengan berlebihan di dalam bergaul adalah, bahawa maksudnya adalah ia merupakan penyakit yang sangat parah, merupakan penyakit yang kronis yang bisa Mencabut segala atau bisa mendatangkan segala kebaikan Sejak segala kejelekan Penyakit yang kronis yang bisa Membawa segala kejelekan Dan berapa banyak Kenikmatan-kenikmatan yang tercabut Disebabkan Karena berlebihan dalam bergaul Dan berapa banyak permusuhan yang terjadi Dikarenakan berlebihan dalam pergaulan dan juga berapa banyak penyakit yang tertanam di dalam hati, yang sangat dalam, di mana gunung yang sangat tinggi, sangat kuat bisa tercabut oleh penyakit tersebut. Akan tetapi penyakit yang ada di dalam hati, yang berupa fudulul mukhalatah, yaitu berlebihan dalam bergaul, itu tertancap dan tidak akan tercabut di dalam hati. Dan beliau mengatakan Favi Fudulil Mualatoh Khasar Tuh Dunyawal Akhirah Orang yang berlebihan dalam bergaul Orang yang berlebihan di dalam pergaulan akan mengadakan atau akan menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat Wa Inna Ma Yan Bagilil Abdi An Yakhudah Min Al Mualatoh Bika Dri Lahaja Dan hendaklah bagi seorang hamba Agar dia mengambil bagian dari bergaul tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Wajjalun nas fiha arba'at aksamin mata khola ta'hadul aksamin bil akhar atau mata khola ta'hadul aksamin bil akhar, walam yumayis baynaha dhahla alahi shar. Dan manusia di sini terbagi ke dalam empat bagian. Kapan ia bergaul atau kepada empat bagian salah satu empat bagian tersebut, kalau dia tidak bisa membedakan antara empat bagian atau empat macam pergaulan itu, maka akan masuk kepada orang tersebut kejelekan. Artinya di sini maulif mengatakan, penulis mengatakan bahawa ada beberapa bentuk pergaulan yang harus kita perhatikan, yang apabila kita tidak bisa memperhatikan, dan tidak bisa membedakan antara pergaulan-pergaulan tersebut, maka akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kepada kehancuran. Sebagaimana yang beliau katakan tadi, berapa banyak? Kalau kita salah bergaul, kalau kita berlebihan dalam suatu pergaulan, salah dalam bergaul, akan menimbulkan tercabutnya nikmat, akan menimbulkan permusuhan, dan kerugian yang kita alami dunia dan akhirat. Adapun pergaulan yang pertama di antara macam pergaulan yang empat kata penulis adalah ahaduhuma man moholato tuhu la yastagni anhu fil yau minalailah. Adapun pergaulan yang pertama adalah sebuah pergaulan di mana pergaulan tersebut bagi orang yang menggauli yang yang melakukannya seperti makanan seperti nutrisi di mana orang tersebut tidak bisa lepas terhadap makanan itu sebagaimana makanan yang kita makan pada malam hari dan siang hari fa iza akhadha hajatahu minhu tarqal kalau dia sudah mengambil bagiannya atau dia sudah menyelesaikan kebutuhannya menyelesaikan hajatnya dari Makanan tersebut, yang yang disebut di sini adalah mokhalatoh seperti makanan maka dia tinggalkan pergaulan itu. Thumma idhatajilaihi kholatohu dan apabila dia butuh maka dia melakukannya lagi. Sebagaimana kita makan tidak mungkin kita makan terus maka kita akan makan ketika kita butuh kita akan minum ketika kita butuh Namun seseorang tidak akan bisa melepaskan dirinya dari makan, siang dan malam. Demikianlah hal tersebut berlaku selamanya. Nah pergaulan ini yang macam pertama ini disebut seperti makanan. Di mana masing-masing orang tidak akan pernah bisa lepas dari itu alias dia membutuhkan terhadap makanan itu. Nah, di sini penulis memberikan permisalan. Bahawa bentuk pergaulan yang pertama adalah bentuknya seperti dimisalkan seperti makanan. Di mana tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas darinya. Selalu seperti itu. Demikian selamanya. Nah ini pergaulan yang seperti apa? Atau bergaul dengan siapa hal yang seperti ini? Yang kita tidak bisa lepas pergaulan kita dengan... Dengan mereka sehingga disebutkan sebagai makanan yang bergizi. Mereka adalah wahum al-ulama, wahum al-ulama ubillah, wa amrihi wa makaydi aduih. Mereka adalah para ulama. Dan di sini beliau penulis mengatakan al-ulama ibil al-ulama ubillah, iaitu para ulama yang memahami Allah Subhanahu Wa Taala. ...dan memahami amrih perintah Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan memahami maka yidi aduih... ...dan para ulama yang memahami makar-makar musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak satu pun dari kita yang tidak membutuhkan terhadap ulama. Kita butuh bergaul dengan mereka. Kita membutuhkan ilmu mereka. Kita membutuhkan taujihat, pengarahan dari mereka... Sehingga kita bisa menyelesaikan perkara kita dunia dan akhirat ketika kita larikan perkara kita ini kepada para ulama. Oleh karena itu penulis di sini beliau mengatakan Moholatuhu kaladzak dimana pergaulannya ini seperti makanan layestang ni anhu fil yaumi walailah yang tidak akan pernah lepas terhadap makanan tersebut siang dan malam. Siapa mereka adalah para ulama' Dan di sini beliau berikan muqayyad ulama bin lah. Ulama' yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ulama' yang mengenal dan memahami perintah Allah Dan ulama' yang mengenal dan memahami Bagaimana makar-makar musuh Allah Yaitu syaitan Dan teman-temannya Maka yang dimaksud di sini adalah Sebagaimana firman Allah Innama yahshallah min ibadihil ulamak Sesungguhnya yang sesungguhnya yang takut kepada Allah di, di antara hamba-hamba Allah adalah mereka ulama. Ibnu Katsir beliau mengatakan, ai innamaya khasyahu haqqo khasyyati alulama'u alarifuna bihi li'annahu kullama kanatil ma'rifatul 'azimil kadhiril -al alimil mawsuuf bi sifatil al alman'ut bil asma'il husna Kala ma'kaatil mārifatuhu ma aṭm, wal ilmuhu akmal, kaatil khushyutuhu aḍḍamu aksar. Ibnul Qasir mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama, dan beliau memberikan sifat ulama yang bagaimana, ulama yang aalā arifu nabīhi, ulama yang mengenal Allah, yang mengerti tentang Allah. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal ya Muaz atadrimi ma ala 'alal 'ibad wa haqqul al ibad ala Allah, qult qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullah 'alal al 'ibad an ya'buduhu wa la syirku bihi syai'a wa haqqul al 'ibadi 'alallah an la yu'adzzibam man la an la yu'adzzibam man la syariku bi syai'a Wahai Mu'ad, apakah engkau, engkau tahu apa hak Allah kepada hamba? Dan apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah? Maka aku menjawab kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menunjukkan adab seorang murid kepada gurunya. Dia tidak sok tahu. Dan dia menunjukkan ketawaduan seorang murid di depan gurunya. Apa hak Allah kata Nabi adalah hak Allah kepada hambanya? agar mereka menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka maksud di sini al ulama al arifu nabihi orang yang kenal ulama yang memahami Allah, yang memahami tauhid Tauhidul Rububiyah, Tauhidul Uluhiyah, Tauhidul Asma wa Sifat. Kenapa? Karena sesungguhnya, semakin ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang maha kuasa al-alim, yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang disifati dengan nama-nama yang baik, sekapan bertambah tentang ilmu itu, dan bertambah sempurna ilmu seseorang tentang masalah Tauhid. Tentang masalah Allah. Maka akan bertambahlah ketakutannya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka inilah yang dimaksud dengan. Ulama yang takut kepada Allah. Bukan orang-orang yang hanya sekedar banyak ilmu. Sebagaimana dikatakan. Al-Ibu Mas'ud Raja Allah Ta'ala Anhu. Laisal ilmu an kasratil hadith. وَلَكِنَّ الْعِلْمَ أَنْ كَسْرَةِ الْخَشْيَةِ Tidaklah ilmu itu karena banyaknya meriwaitan hadis saja. Akan tetapi ilmu itu karena banyaknya takut kepada Allah SWT. Dan ilmu yang pertama kali dicabut adalah al-khasyah. <الْخَشيَة> Iaitu rasa takut di dalam dada-dada manusia. Dan nah, Sufyan al-Sawri beliau mengatakan. bahwa yang dimaksud dengan ulama. Beliau mengatakan Karena yuqalu al-ulama' salasah Bahawa yang dimaksud Ulama' ada tiga macam Alimun billah Alimun bi-amrillah Wa alimun billah Laysa bi-alim bi-amrillah Wa alimun bi-amrillah Laysa bi-alimin billah Yang pertama tiga, Dari tiga macam ulama' tersebut Orang yang alim... Orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Dan dia juga memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Tentang hukum-hukum. Dan yang kedua... Orang yang alim. Orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Namun dia tidak alim... Tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. Dan yang ketiga adalah... Orang yang memiliki... Ilmu tentang perintah-perintah Allah... Yang mengetahui banyak... tentang Hukum-hukum... Namun dia tidak memiliki ilmu tentang Allah. Ini tiga macam dari macam ulama. Dan beliau mengatakan Sufyan Ats-Tsauri fal alim billah wa bi amrillah alladhi yahshallahu ta'ala. Dan orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah dan yang memiliki ilmu tentang perintah tentang hukum-hukum Allah maka dialah orang yang takut kepada Allah. Sementara, oh ya, ilmu hudud, wal faraid, dan dia mengetahui tentang hudud, wal faraid, dia mengetahui tentang ilmu-ilmu hudud, hat, tentang hukum-hukum, ya. Dan dia juga mengetahui tentang faraid, ilmu waris. Itulah termasuk orang yang alim yang takut kepada Allah subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua adalah wal alim billah, lai sabi alim bi amri Allah, aladhi ya shalla, hudud, wallai alamul faraid. Orang alim yang kedua, bentuk ulama' yang kedua, macam ulama' yang kedua, orang yang punya ilmu yang kedua adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang Allah. Yakni memahami tentang tauhid. Di mana para ulama' menyebutnya tiga macam. Mafhum min al-ayatil Qur'an, min ayatil -qur adalah Qur'an adalah tauhid rububiyah. dari pemahaman Al-Quran, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Maka orang yang memahami ini. Namun dia tidak memahami, tidak memiliki ilmu yang banyak tentang hukum-hukum Allah. Maka dia termasuk masih orang yang takut kepada Allah meskipun dia tidak mengetahui tentang ilmu hudud dan ilmu al-faraid. Namun yang ketiga para jemaah waliazu billah. Yang ketiga adalah wal 'alim bi amrillah, laisa bi 'alim billah allazi ya'lamul hudud wal faraid wa la yahsyallahu 'azza wa jall di mana orang yang mengetahui dan memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah, seperti ilmu faraid, ilmu hudud dan lain sebagainya, namun dia tidak memahami ilmu tauhid, maka dia tidak termasuk orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla billah. Oleh karena itu, pendengar radio rajak di manapun anda berada, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah memang ini mukhotobnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna al-mufrad fa'lam Fa ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Namun yang dimaksud adalah kita semua, karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk beribadah. Wahmakhulak tu bulgin nawal insaillah liam budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah. Kata ibnu Kasir, Aiy li agar mereka mentauhidkan Aku, mengesahkan Aku, agar beribadah hanya kepada Allah. Dan itu tidak tidak mungkin kita mencapainya. Kecuali kita harus mempelajari ilmu tentang Tauhid, Tauhidul Rububiyyah, Tauhidul Ululohiyah dan Tauhid asma wa sifat. Maka, kawan-fidin, pendengar radioja, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa taala menjaga kita semua. Maka, pergaulan terhadap ulama yang seperti ini itu seperti makanan yang kita makan setiap hari di mana tubuh kita ini tidak mungkin. Bisa melepaskan diri dari nutrisi makanan tersebut. Karena sangat membutuhkan. Coba kalau seseorang itu terlambat dari makanannya. Atau dia kurang dari nutrisinya. Apa yang akan dia rasakan. Maka dia akan merasakan sakit. Ako dia akan mengalami sakit. Maka ulama seperti inilah yang wajib kita datangi. Dan kita tidak mungkin melepaskan diri dari mereka yaitu ulama yang mengerti Allah ulama yang memahami Allah dan ulama mereka yang memahami amrihi yaitu perintah-perintah Allah dan serta memahami bagaimana makar syaitan bagaimana upaya-upaya iblis musuh Allah yang senantiasa menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan innahu lakum adzubun mubin sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata dan ulama-ulama yang mengerti yaitu al ulama bi amradil qulub wa adwiyatiha yaitu ulama-ulama yang mengerti tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya annasihuna lillah wa li kitabih wa sallallahu alaihi wasallam wa li khalqih fa hadzal darbu fi mukhalatatihim arribhu kullar ribh Maka ulama-ulama mereka yang memahami tentang penyakit-penyakit hati yang bersarang di darah manusia. Serta memahami obat apa yang harus dipakai. Tidak sebagaimana yang pernah kami sampaikan. Orang-orang datang ketika mengalami kegelisahan hati. Ketika mengalami kekundahan hati. Mereka datang kepada orang-orang yang, yang mereka anggap memiliki pengetahuan dalam masalah itu. Kemudian mereka memberikan solusi agar mendengarkan musik misalnya, agar banyak-banyak tertawa misalnya, agar pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan penyakit-penyakit hatinya di antara kegundahan dan kesedihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ta "La ta'lamuna ma la a'lam." "Law ta'lamuna ta ma la a'lam, la dhihikum." "La dhihikum." qalila wala bakaytum katsiran saandanya kamu mengetahui apa yang aku ketahui maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis Nabi SAW alaihi wa Nabi bersabda innallaha lam yajaal shifaa ummati fi ma harramallahu 'alaiha rawahu tirmidzi wan nasa'i wa shahahu al albani Nabi SAW bersabda sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat bagi hamba-hambanya dari umatku. yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau Nabi SAW bersabda. Agar kita lebih banyak menangis kepada Allah. Jangan berbanyak tertawa bagaimana itu bisa mengobati hati orang yang sedang mengalami penyakit dalam hatinya. Bagaimana orang bisa pergi kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan penyakit itu? Tidak mungkin. Maka ulama-ulama yang memahami ini seperti Mukiyim al Jawziyah, Ibn Rajab al Hambali, di mana mereka adalah ulama-ulama Arabaniun, mereka yang mengenal Allah, memahami hukum-hukum Allah dan juga memahami makar-makar syaitan, di mana syaitan senantiasa menggoda anak Adam. Mereka adalah an-nasihu nahlah, orang-orang yang berikan nasihat untuk Allah, memberi nasihat untuk Kitabnya, memberi nasihat untuk Rasulnya saw, dan juga memberi nasihat untuk makhluk-makhluk Allah, yaitu untuk hamba-hamba Allah. Maka fahadad darbu, permisalan ulama seperti ini dalam bergauli mereka, bergaul kepada mereka, mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Ulama' yang berikan nasihat untuk Allah itu maksudnya apa? Sebagaimana Nabi SAW bersabda. Dinun nasihah. Sampai beliau mengatakan tiga kali. Kulna ya Rasulullah liman. Kemudian para sahabat bertanya. Untuk siapa ya Allah? Ya Rasulullah. Qala <kali> lillah. Wali kitabihi. Wali rasulihi. Wali aimatil muslimin. Wa ammatihim rawahu muslim. Antamim. Ad dari radiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda bahawa nasi, agama itu adalah nasihat. Sampai tiga kali beliau mengatakan kemudian para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah. Untuk Allah. Mereka lah ulama-ulama yang berikan nasihat untuk Allah. Untuk kitabnya. Untuk Rasulnya. Untuk pemimpin kaum muslimin. Dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa maksudnya an-nasihunillah para ulama yang berikan nasihat untuk Allah adalah nasihat untuk Allah. Sebagaimana disebutkan oleh... Uh, Abu Amr bin Salah, Abu Amr bin Salah seorang ulama yang pertama kali menulis tentang kitab Ulumul Hadis. Beliau mengatakan, Yunukul Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamiul Ulumul Hikam ...bahawa nasihat untuk Allah adalah mentauhidkan Allah. Ya. mentauhidkan Allah, memberikan sifat-sifat kepada Allah sebagaimana Allah telah menetapkan sifat-sifat kepadanya dan juga memberikan nama sebagaimana Allah tetapkan padanya. Mengerjakan semua yang diperintah Allah. Dan menjauhi larangan Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Menjauhi kesyirikan. Maka itulah makna nasihat untuk Allah. Dan kita lihat bagaimana ulama ulamaar rabbaniyun Ulama'ar-rabbani. Alim Rabbani. Maksudnya adalah ulama' yang memiliki ilmu. Mengamalkan ilmunya. Dan mendakwahkan ilmunya maka mereka senantiasa memberikan nasihat lillah untuk Allah yaitu mengajak agar umat ini tanpa kecuali siapa-siapapun dia agar mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan mengajak kepada mereka agar mereka beribadah dengan ikhlas dan meninggalkan riak mengajak mereka agar taat kepada Allah dan jangan sampai berbuat maksiat itu maknanya nasihat untuk Allah adapun nasihat untuk kitabullah adalah kita membenarkannya kemudian kita membacanya menghafalnya mengamalkannya maka ini makna dari kitabullah nasihat untuk kitabullah Ya, karena orang yang membaca Al-Quran, bagaimana disebutkan dalam hadith, bahawa Manqara harfan min kitabillah falahu bihi hasana Walhasana bi ashram salihah La akulu alif, la mim harfun, walakin alif, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Dari Al-Quran Maka baginya Pahala, kebaikan Dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf Tapi alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Maka nasihat untuk kitabnya Adalah Kita membenarkan apa yang ada di dalamnya Kemudian kita membacanya kita menghafalnya dan kita mengamalkan sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan yang dinukil oleh Ibnu dalam muqaddimahnya maka anar rajulu minna idza ta'allama asra ayat la mujawiz sunnah hatta ya'rifa ma'anihin wal 'amala tidaklah salah seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat mereka tidak lebih daripada itu sampai memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya maka ulama-ulama yang seperti itu yang mengajak manusia agar berpegang teguh kepada kitabullah mempelajari kitabullah kemudian mengamali kitab mengamalkan kitabullah ulama-ulama seperti itulah yang kita tidak bisa lepas darinya sehingga dimisalkan seperti al-ghidha yaitu seperti makanan di mana tidak satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari makanan. Karena tubuhnya membutuhkan nutrisi. Karena tubuhnya membutuhkan gizi. Demikian juga dengan para ulama. Kita sangat membutuhkan mereka. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul ambiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi dirham. Lam yarithu dinaran wala dirhama mereka tidak mewarisi uang tidak mewarisi dina dan dirham wa innamayarithul ilma wa man faman akhadahu akhadha bihadin waafir akan tapi mereka mewarisi ilmu dan barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut yaitu ilmu maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak sebagaimana dikatakan di sini فَهَذَا الدَّرْبُ فِي مُخَالَطَتِهِمْ أَنْ رِبُهُ كُلَّ الْرِبَحِ Maka jenis bentuk pergaulan ini, yaitu mempergauli ulama, bergaul dengan mereka, mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, karena kita bisa mengambil warisan Nabi SAW, yaitu ilmu. Ikhwan Fiddin, رحماني ورحمكم الله, ...pendengar Radio Raja di manapun anda berada. Banyak di antara orang alim... ...mereka mengatakan di antaranya... ...Asyei Doktor Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullahu Ta'ala... ...beliau pernah mengisahkan suatu saat di muhazrahnya... ...sungguh sebuah penyesalan... ...kenapa ketika di masa hidup para ulama... ...kita tidak terlalu banyak bergaul dengan mereka... Sehingga ketika mereka sudah meninggal, banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab dan belum bisa diungkap. Yang seharusnya bisa diungkap dan dijawab ketika mereka ada. Maka benarlah apa yang katakan Nabi SAW. Inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yakbidul ilma bikubdul ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadzan nasru'usan juhala fasu'ilu fa aftawu bighairi ilmin bighairi ilmin fadhallu wa adallu rawahu al-Bukhari wa Muslim Nabi sallallahu alaihi bersabda sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba dengan sebenarnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan menguafatkan para ulama. Sampai ketika tidak ada orang alim, maka manusia menjadikan orang-orang tokoh-tokoh yang bodoh, yang tidak berilmu sebagai pemimpin ya untuk dijadikan sumber dari berbagai macam persoalan datang kepadanya, minta fatwa. ya Semua serba boleh. Yang sunnah dijadikan beda, yang minta dikatakan sunnah. Yang haram dikatakan halal. Yang halal dikatakan haram. Maka apa kata beliau. Ditanya mereka. Kemudian mereka berfatwa. Menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu ikhwan. Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini. Bagaimana pentingnya. Kedudukan ulama. Bagaimana pentingnya kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Memiliki ilmu tentang perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah. Dan mereka juga memahami bagaimana makar-makar musuh Allah, syaitan, la'natullah alaih. Tidak bisa seorang lepas darinya. Bagaimana dia bisa memahami tentang najis. Kalau dia tidak memahami ilmunya. Sehingga dia sholat dengan membawa najis. Atau sholat tanpa wudhu. Jangan mengatakan. Mereka hanya ulama-ulama tentang haid. Demikian kotornya orang yang mengatakan. Mereka hanya memahami tentang nifas. Mengatakan ulama-ulama haid, Ulama-ulama nifas. Ini berarti. Telah memperolak-olak sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laqad kafartum la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum apakah kepada Allah pada rasulnya dan ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok maka tidak ada alasan bagi kalian kalian telah kufur setelah kalian beriman maka dijadikan oleh al-allamah al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah al-istihza' yaitu memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok sunnah-sunnah Nabi seperti mengatakan ulama nifas ini namanya memperolok sunnah Nabi. Meskipun dia tujuannya kepada para ulama, mengecilkan kedudukan ulama Namun pada hakikatnya ini memperoleh Allah sunnah. Tidak ada sunnah yang remeh. Semua sunnah adalah mulia. Wa ma yantiqu anil hawa in hi'in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisan Nabi kecuali dari wahyu samata. Utaitu Al-Qur'an. Ala inni utaitu Al-Qur'an wa mithlahu Ingat, diberi aku Al-Qur'an dan yang semisalnya itu as-sunnah. Bagaimana orang memojokkan ulama dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid dan seterusnya. Kata-kata yang tidak senonoh untuk mereka, maka ini merupakan secara tidak langsung atau secara langsung telah menghina kepada sunnah itu sendiri. Maka ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah para ulama eh masih berada bersama kita, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri kita akan butuh kepada mereka. Dan ini merupakan pergaulan yang sangat baik. Di mana Nabi SAW bersabda. Inna ma salu al-jalisis salih wal-jalisis suq. Kahamilil miski wa nafihil kir. Wa amma. Fahamilul mis imma an yuhziyaka wa imma an minhu. Wa imma anta jidarihan taibah. Wafhul kir imma an yurikus syabaka. Wa imma anta jidarihan khabisatan rawwah ahmad wal bukhari wa muslim dari abu musa al ashari. Sesungguhnya permisalan orang-orang atau teman-teman yang baik dengan teman yang tidak baik, teman yang buruk seperti orang yang membawa minyak wangi, minyak misik, dan orang yang pandai besi. Adapun orang yang membawa minyak misik, minyak wangi Entah engkau mendapatkan hadiah darinya Atau engkau mendapatkan atau bisa membeli darinya Atau kalau tidak engkau mendapatkan harum dari minyak wangi itu Adapun engkau kalau duduk dengan orang-orang yang jelek Maka entah itu membakar bajumu Atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak Ikhwan Fiddin Rahmanim Mana teman yang lebih baik dibandingkan dengan berteman. Bersama para ulama. Bersama mereka. Duduk di majlis mereka. Untuk menimba ilmu dari mereka. Ulama-ulama ahlus sunnah. Al-ulama. Ulama, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang memahami Allah. Mereka yang mengajak kepada tauhid. Dan mereka yang mengajak kepada sunnah. Oleh karena itu, Ikhwan Fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali lagi, sekali-kali kita meremehkan mereka. Dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid. Karena bagi mereka, dikatakan mereka tidak mengerti wakir. Tidak mengerti realitas yang ada. Sehingga mereka hanya membahas masalah haid, masalah nifas. Maka ini merupakan... Tuduhan kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman. Man adali waliyan. Faqad azantuhu bilharap. Barang siapa yang memusuhi waliku. Maka akan aku umumkan perang kepadanya. Maka ketahuilah Bentuk pergaulan pertama. Dan ini pergaulan yang baik. Dan ini pergaulan yang mulia. Yang tidak bisa lepas. Manusia darinya. Seperti ia tidak bisa lepas dari makanan, ia itu bergaul dengan para ulama, duduk di majlis-majlis mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Kalau enggak bisa langsung mendengarkan kaset mereka, kalau enggak bisa langsung membaca buku-buku mereka, membaca kitab-kitab mereka. Maka di sini, Khawani Fidin, Bismillahirrahmanirrahim Allah, ya, orang-orang yang melanjutkan perjuangan mereka dari doa-doa yang menyeru kepada Allah. Doa-doa yang menyeru pada Tauhid. Menyeru kepada hukum Allah. Dan menjauhi makar-makar syaitan. Maka kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Dan kita bersyukur kepada mereka. Bersyukur kepada Allah. Suma berterima kasih kepada mereka. Karena Allah, Nabi bersabda. La yashkurullah, ma la yashkunnas. Tidaklah bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia ya. dan ulama-ulama itu adalah ulama Ahlus Sunnah sehingga kita mengambil ilmu dari mereka jangan mengambil ilmu dari ahlul bidah karena nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa inna min asyratis saah an yultamasal ilmu indal asagir rawu'a Ibnu Abdul Bar wa Tabrani. dari Abi Umayyah hadisnya sahih di antara tanda-tanda kiamat adalah diambilnya ilmu itu dari al-asagir, di mana makna al-asagir sini adalah ahlul bid'ah, yaitu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu, "La yazalun nas bi khairin ma atahumul ilmu min qabli ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim." Jadi, jika datang ilmu manakala kecil mereka, maka itu ialah ketika mereka Mubarak, asar sawih dari ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Senantiasa manusia berada kebaikan selama ilmu datang kepadanya dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari akabirihim, iaitu dari alusunnah. Apabila datang kepada mereka ilmu dari sisi ahlul bid'ah, maka itulah letak kehancuran mereka. Itulah saat kebinasaan mereka. Oleh Karena itu ibnu Umar, beliau juga mengatakan, Dinuka dinuka fa'innama huwa lahmuka waddamuk. Fanzur an ta'khud, khud anilladzina staqamu. Wala ta'khud anilladzina malu. Agamamu, agamamu. Karena itulah daging darah dan dagingmu. Di sini kita suruh berhati-hati maka perhatikan dari siapa kamu mengambil ambillah dari orang-orang yang istiqamah istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas manhaj salaf istiqamah di atas manhaj para sahabat manhaj para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman ya. dari imam yang empat Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Syafi'i al-imam Muhammad rahimahumullahu ta'ala Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, An al nasai al Tirmidzi dan yang lainnya. Mereka adalah ahlu Hadis, ahlu sunnah. Maka kita mengambil ilmu dari mereka. Dan kita tetap tegak di atas manhaj mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Dan semuanya dari perkara-perkara agama ini. Sebagaimana ini kata oleh Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudu dinaka Rawahu Muslim bahwa ilmu ini adalah agama maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu Ikwan fill din rahimani wa rahimakumullah pendengar radio raja Dimanapun anda berada duduk bersama mereka adalah duduk yang baik atau pergaulan yang baik Yaitu duduk di majlis ilmu bersama mereka. Bersama doa-doa yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada jalan Allah. Tidak kepada dirinya. Tidak untuk menjadi anak buahnya. akan Tetapi untuk menjadi hamba-hamba Allah. Yang hanya menyembah kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. "Qul Hadihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah walaupun Muhammad inilah jalanku. Yang aku mengajak kepada Allah. Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Ala basiroh di atas ilmu. Dan juga orang-orang yang bersamaku. Tidak mengajak kepada golonganku. Tidak mengajak kepada aku untuk menjadi anak buahku. Untuk menjadi pembantuku dan seterusnya. Akan tetapi membebaskan seorang dari perbudakan satu dengan yang lainnya agar mereka menjadi orang yang bebas dan merdeka menjadi hamba Allah menjadi abdullah menjadi ibadullah oleh kerana itu Nabi bers Allah Subhanahu wa taala berfirman qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani katakanlah inilah jalanku inilah dakwahku mengajak agar orang bertauhid kepada Allah mengajak agar orang itu menjadi hamba Allah bukan menjadi pengikut kita bukan menjadi pembantu kita bukan menjadi tentara kita akan tetapi menjadi hamba-hamba Allah sehingga benar dalam bertauhid benar dalam beribadah semua yang ia lakukan ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah yaitu di atas ilmu maka kita bisa membedakan ikhwan fiddin Bisa membedakan wahai pendengar Redo Roja dimanapun anda berada. Orang-orang yang mengajak ke jalan Allah atau mengajak kepada dirinya atau pada kelompoknya. Orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu atau di atas hawa nafsu. Maka di sini kalau kita bisa memperhatikan ini akan menjadi obat bagi kita. Dan kalau tidak akan menjadi racun bagi kita yang bisa meracuni darah dan daging kita. Sebagaimana asar dari ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dinuka dinuka fa inna huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khudh khudh anil alladheena istaqamu wa la 'anil ladheena malu beliau mengatakan agamamu agamamu perhatikan karena itu adalah darah dagingmu kalau kita salah memasukkan makanan eh, seperti dikatakan tadi bahwa mukhalathah dengan para ulama Bergaul dengan para ulama itu seperti al-ghidha, seperti makanan, seperti nutrisi. Ya demikian kalau salah memilih makanan menjadi racun, racun dianggap makanan, dianggap nutrisi. Maka di sini Ibnu Umar mengatakan dinuka dinuka fa innamahu walhamuka waadhamuk. Ya. agamamu, agamamu, hati-hati. Karena itu merupakan darah dagingmu. Fanzur amman ta'khud, khud 'anil ladzina istaqamu wala ta'khudh 'ala malu ambil dari orang-orang istiqamah orang-orang yang lurus di dalam akidah orang-orang yang lurus di atas manhaj yang benar manhaj yang difahami oleh salafus saleh manhaj as-salafus saleh yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam akidah dalam ibadah dalam akhlak dalam muamalah dalam apa saja sebagaimana kata-kata manhaj Dikatakan oleh Musa Muhammad, sesuai Fauzan Al Fauzan adalah agama itu sendiri. Manhaj adalah Akidah, ibadah, ya, muamalah, akhlak, suluk semuanya itu adalah manhaj. Oleh karena itu bergaul dengan ulama yang mengajak kepada hal tersebut adalah seperti makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi yang tidak satu orang pun lepas darinya siang dan malam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan untuk bentuk yang kedua, ketiga, dan keempat dari uh, al-mukhara atau macam-macam pergaulan. Mana yang harus kita bergaul dan mana yang harus kita hindari. Maka insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita buka dengan sesi tanya-jawab. Nah. Ya Kami serahkan kepada al a -Ah. Al-Fadil, Fawaz. Hafizahullah wa ta'ala nah, Takib demikian di ya. Khotol Islam Para pendengar Radio Roja di manapun anda berada Sesi materi dari pembahasan Kitab Tazikatu Nufus Dan selanjutnya seperti biasa kita Membuka sesi tanya jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan pak dari mana dengan siapa? Dari Abu Rijal hmm. Di Cakung Iya. Silakan pak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini Ustaz Masalah pergaulan Ustaz yeah. Jadi begini Zaman-zaman sekarang ini kan Masalah kedustaan Masalah bercanda Dengan hal-hal yang menyimpang dari Adab-adab Islam itu kan Sudah menjadi kebiasaan hmm. Hmm. Jadi Keterkaitan dengan pergaulan itu Di teman-teman kita itu bercanda dengan kedustaan, dengan hal-hal yang lain yang menyimpang ya mereka ketawa-ketawa gitu Ustadz, hmm. jadi saya itu kalau mereka ketawa, uh, mereka ketawa itu ya intinya mengajak saya juga ikut mentertawakan jadi di hmm. hati saya itu gak serg gitu Ustadz jadi hmm. saya gak dalam hal begituan saya gak mau ketawa Ustaz. Hmm. tapi di sisi itulah saya di, dikucilkan gitu Ustadz, hmm. artinya hmm ya Jadi masalah begini, Ustaz. Terima kasih. Begini gimana Ustaz Abbas saya berdosa seandainya saya tidak ikut menggembar membuat gembira mereka gitu Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah Bapak, ada sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, "Wailul lillazi yuhadditsu bil hadits liyudhikka bihil qaum fayakdzib" Wailullahu Wailullahu Rawahut Tirmizi. Sungguh celaka bagi orang ya yang berbicara dengan pembicaraan dusta Yang berbicara dengan suatu pembicaraan Dimana dengan pembicaraan itu tujuannya untuk mempertawakan orang lain Supaya orang tertawa Lalu dia berdusta Wailullahu Wailullahu Maka celakalah dia Maka celakalah dia Nah, oleh karena itu kalau memang terjadi kedustaan-kedustaan di situ, ya, maka lebih baik ya, pertama adalah kita menghindarkan diri dari itu kalau memang karena kita juga masih berinteraksi dengan mereka supaya tidak terlalu menyebabkan permusuhan, maka carilah cara yang tepat untuk meninggalkan itu. tapi kalau memang tidak bisa kecuali us meninggalkan, yang kalau, dan kalau tidak kita terjerumus, maka lebih baik kita meninggalkannya. demikian pak. maka tidak berdosa tentu saja. baik, <tip> ya. kita angkat kembali di belakang bapak Abu Rizal. assalamualaikum. salamualaikum. alaikumsalam, assalamualaikum. <tip> silakan dari mana pak? <tip> dari Abu Tias, dari Cibure. silakan pak. Nah. Nah, begini ustadz, uh, jujur saja saya uh, mudah-mudahan tadi tidak salah paham saya ya, ya. Uh, saya sudah uh, bukan tidak jatuh tidak percaya ya sudah ya. benci tidak jatuh tidak percaya tidak kepada sebut saja ulama-ulama yang yang uh, ahli bid'ah sebut saja gitu kan nah ya. bagaimana dengan dengan dengan sikap saya begitu saya ya. uh, sudah uh, terpaut hati kepada oh. ulama-ulama salaf gitu kan Masa, betul -betul. sehingga kepada ulama-ulama yang yang mereka nyata-nyata abinah -nyata. itu saya kalau jatuh benci tidak uh, gitu ya iya, tetapi iya. rasanya sudah sudah uh, saya ber, berimam juga saya berma bermaaf bermaum salat saja sudah iya. sudah tidak mau. Nah bagaimana sikap saya kan? oh, terus? Terima, terima kasih Pak Namo. Selamat bersenang. Orang yang menjalankan perbuatan salah, apa pun bentuknya, kadang-kadang kita ketahui <coughs> latar belakangnya berbeda. Ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Maka di sini kalau memang yang sudah tahu, ya, mudah-mudahan mereka bisa bertobat kepada Allah. Dan belum tahu, mudah-mudahan Allah memberikan petuan kepada mereka. Bagaimana sikap kita, ya, tadi sampai meninggalkan solat berjamaah dengan mereka, ya, maka selama bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka kita tetap sholat berjamaah dengan mereka sebab bid'ah juga berbeda ya dalam masalah ada bid'ah dalam masalah akidah, ada bid'ah dalam masalah ibadah ya. Dan, dan itu bertingkat-tingkat juga dalam masalah ibadah tidak satu jenis ya. Sehingga jangan salah faham. tidak satu jenis. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ya seperti bid'ahnya Jahmiyah mengatakan hmm. apa, apa namanya Allah tidak punya sifat yaitu bid'ahnya Jahmiyah. Namun bid'ah yang jika sampai yang melakukan dari Islam, ya kita tetap solat berjamaah jangan sampai meninggalkannya. Namun kita tetap berhati-hati, ya. Ya memang disebutkan, ya jangan duduk bersama mereka, ya bahkan, ya kata ya, Ibnu Jauza ini pedas sekali, ya, mm -hmm. bahwa adlilian, ya, ya jirani kirdun wa khanazir khairun min an hijirani ahli aqwa ini memang pedas sekali yeah, ya yeah. namun kalau kita sampaikan secara letterlek -like ya jadi berantem di masyarakat yeah. ya Jadi ya, bahan permusuhan ya permusuhan dan <laughs> ya, nah, harus kita ketahui hmm. keadaannya sekarang hmm. ini Ya, itu lebih baik aku ya bertetangga dengan apa kirdun yaitu dengan kera dengan babi lebih baik ora bertengkar dengan alu alul ahwa ini artinya apa betapa ini kibar tabiin yang mengatakan ya kibar tabiin ya saya bagi yang tidak ini ada ada referensinya yang bisa kita sampaikan Namun kalau disampaikan begitu saja tanpa adanya penjelasan maka e, jadi hmm. jadi berantem di masyarakat artinya apa artinya di sini orang yang berbuat salah jangan langsung serta merta memang kita tidak boleh mengatakan dengan hukum yang sama hmm. itu yang paling penting paling tidak harus bagaimana upaya kita menyelamatkan diri tidak terjumus kesalahan itu yang paling penting bagi orang awam sebelum hmm. memberikan hukum-hukum tertentu. Hmm. Demikian. Nah, terima kasih. Demikian uh, al-Akh Abu Tias ya, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali dari vonolvon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Dari Pak Bagus. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersama dengan Bapak tadi nih. Ya, kak, iya, ya. Paling, ya. <laughs> apanya, Pak, iya. Paling paling apa ya, Pak Ustaznya paling benci benar dengan Ahlul Bidah itu karena dia sikap mereka itu hmm. kalau katanya ke, ke jumukah itu di paling benar gitu, Pak Ustaz. Mm. Nah sikap kita tuh gimana kadang-kadang misalnya kita misalnya tuh, seperti contoh apa namanya kita solat menggerak-gerakan jari Apa itu kata gerakan jari, oh, tuara tiga kali ini udah batal kata bergerak mm. Kayaknya apa tuh ngenggel bang ini Pak Ustadz, mm. sikap kita gimana, mm. karena gini Pak Ustadz apa Tapi dia itu baca Qurannya bagus ya mm. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. Ya tadi saya jadi yeah. saya berusaha gimana nih ya Artinya ilmu saya kalah gitu dengan dia itu gitulah dalam hal Al-Quran Alqurannya gitu Pak Ustaz Iya itu yang saya tanyakan. Berdoa apa kita Pak Ustad? Membenci orang seperti itu Pak Ustaz Iya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Memang banyak pertanyaan nanti masalah sikap. Ini perlu harus kita luruskan begini. Apa namanya? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Walla taqfu Ma'alaika bi ilmun. Inna sama wal buser wal fuadah. Kullu ulaike kana anhu masaulah. Janganlah kamu bersikap, jangan kamu berbicara tanpa ilmu. Karena penglihatan, pendengaran dan hati semua akan diminta tanggungjawab. Termasuk kita salah dalam bersikap. Sebagaimana Nabi bersabda man roa munkarun fal yugairu biyade. Fa illam yastafif bi lisani fa illam yastafif bi qalbi iman. Kalau kalian melihat kemungkaran rubalah dengan tanganmu, kalau enggak bisa dengan lisanmu, kalau enggak bisa dengan hatimu dan itu selemah-lemahnya iman. Hmm. Nah, di sini apa maksudnya? Kata Sayy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas jelas suatu kemungkaran. Jadi bukan ada khilaf diantara para ulama. Tidak ada khilaf. Jelas jelas suatu kemungkaran. Nah, kalau sudah apa namanya belum jelas bagi kita apakah itu kemungkaran atau tidak maka kita jangan langsung kita bersikap ya kita bertanya dulu mencari dari tahu dulu ini kaidah penting ya kalau kita menge, apa orang lain berbeda dengan kita maka kita Ya, kalau belum tahu, maka kita harus cari tahu dulu. Manfaatnya apa? Kita insya Allah dapat pengetahuan. Hmm. Kalau pas kebetulan dia itu punya dalil, ya ada kebenarannya, maka kita mendapatkan informasi baru, dapat ilmu baru. Hmm. Dan kalau memang benar salah, kita tahu bahwa itu salah. Tinggal bagaimana kita cara uh, memberikan memberitahu pada mereka hmm. salah. Hmm. Ya, namun kalau mereka mereka melihat kita eh, memperolok-olok, ya itu pun juga saya katakan berbeda-beda. Apa latar belakangnya? Tidak ya, mungkin, mungkin orang itu tidak faham kalau itu sunnah. Ya, kalau memang mereka sudah faham, ya saya katakan, sebagaimana Allah berfirman: Abil-lah hiwaiyatihiwarasulihi kuntum tasnasiun, la taqtadiru, laqotkaftar tumbakdaimanikum. Apakah dengan Allah, dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kalian mau memperolok? -olok? Ya seperti misalnya menggerak gerakkan jari, apalagi dikaitkan dengan tiga kali aja batal. Kalau mm -hmm. itu banyak gambarnya mm -hmm. seperti orang yang sedang sholat kemudian ada ular, kita mm -hmm. boleh lari sambil mentung-mentung ular saat mentung mukul-mukul ular mm -hmm. ya sambil mukul dalam keadaan lari dan kita lanjutkan sholat kita. Kemudian yang kedua ada seorang sahabat ketika beliau terlambat dalam sholat ya kemudian beliau tergesa-gesa lalu takbir dan ruku di luar sof, lalu beliau berjalan dalam keadaan ruku menuju sof. Dan Nabi tidak menyalahkan itu, ya. Setelah salam ditanya oleh Nabi, masalah masalah gerakan ini banyak jalan dari jauh dari pintu sampai melulus sholat. Berapa bergerakan lebih dari tiga kali, ya. Kemudian Nabi benar-benar bertanya siapa itu yang melakukannya, ya. Kemudian sahabat tersebut menjawab saya, ya. Kemudian, beliau dia mengatakan, zada kalau hairson bidadarai ta'awud. Ya semoga Allah menambah semangat bagimu jangan ulangi maksudnya jangan ulangi di sini para ulama berbeda pendapat ya namun yang yang kuat adalah mengatakan jangan ulangi ketergesaan ya jalankan dengan sakinah wal waqor dengan tenang demikian nah kalau gerakan-gerakan yang banyak itu ada apa namanya nas ada dalilnya yang menunjukkannya seperti menggerakkan jari jalan seperti tadi itu sambil berlari mukul ular dalam gerakan salat Maka itu ada dahil semua Namun kalau gerakan yang tidak ada artinya Misalkan garuk-garuk yang enggak perlu Menggunakan baju yang enggak perlu Nah ini baru itu dikatakan Bisa membatalkan sholat Demikian, ya. harus hmm, bedakan hmm. Ya, Ngapain kita gerakan jari kalau enggak ada perlunya iya. Kan hmm, begitu, hmm. demikian Thaik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Sadiah Uh, ini yeah. ada kaitannya juga dengan uh, dua pertanyaan Yang datang dari dua bapak tadi yeah. Dari pendengar kita di Bekasi Apakah yang dimaksud dengan ahlu bid'ah itu sendiri Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita Yang begitu ekstrim di dalam uh, memahami ini Sehingga yeah. belum datang Atau belum dilaksanakan uh, hujah Atau penegakan hujah pada orang yang melakukan bid'ah yeah. Langsung serta merta dia menyebutkan sebagai ahli bid'ah yeah. Sehingga semakin jauhlah. Uh, hubungan diantara kedua belah pihak hmm. dan uh, juga lebih uh, menjauhkan orang yang melaksanakan bidah itu dari sunnah. Iya ya. hmm. ini pertanyaan yang sangat hmm. apalah, mendasar yeah. sekali yeah, ya yeah, definisi tentang masalah ahlul bid'ah. Hmm. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dan ini disetujui oleh uh, Syeikh Rabi bin Hadi ya. Orang yang setiap orang yang melakukan bid'ah Maka dia adalah dikatakan nubtadi hmm. ya. Dan ini pernah kami tanyakan kepada Syaih Ibrahim Ar-Ruhayli hmm. Beliau mengatakan demikian seperti itu hmm. Namun ada, ada sebuah kitab Ya Dawabit Takfiril Mu'ayyan Yang itu oleh Profesor Dr. Abdul Abdullah Al-Jibrin Syaih, Syaih Abdullah Al-Jibrin ya, Itu mengatakan di situ bahawa Dawabit Atau batasan-batasan di dalam mengkafirkan Dan di dalam membid'ahkan itu sama Ya batasan-batasannya yaitu harus adanya tawafur surut wantiqa al mawani ya tawafur surut terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang ya seperti syarat-syarat bahwa jelas itu perbuatan kufur jelas itu perbuatan bidah ya kemudian e, apa namanya harus ekomatul hujjah ya faham hujjah ya kemudian tidak ada penghalang karena dia bodoh ya kalau ada penghalang meskipun dia berbuat bidah ah, karena dia bodoh nggak ngerti tidak dikatakan seperti itu ini pendapat yang yang yang mengatakan seperti itu dalam kitab Dawaabit Takfir Muayyan di situ tidak dibedakan antara uh, batasan dalam batasan-batasan dalam mengkafirkan maupun dalam membid'ahkan Allahu <tuh> <tuh> a'lam <tuh> bissawab. Namun yang hati-hati ya, kita adalah jangan sampai tergesa-gesa dalam memberikan hukum, kembalikan kepada para ulama karena itu memang hak para ulama. Kembali kepada alim, kepada orang yang memahami itu. Demikian. Nah. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, Pak Jaya di Cikunir Dan Pak Yunus di Jakarta ini yang hampir sama uh, Pertanyaannya, Ustaz bagaimanakah uh, sikap kita di dalam menghadapi Adanya perselisihan uh, beberapa ulama di dalam satu uh, pendapat iya. Hmm, Demikian Ustaz Juga mendasar sekali ya mm, iya. Ketahuilah bahwa ulama Ahlus Sunnah ya, Dari ulama yang empat sahabat tabiin, tabiut tabiin, ulama yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Muhammad. Kita hilai Imam Muhammad menurutnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menurutnya Imam Malik. Mereka tidak ada perselisihan sedikitpun dalam masalah akidah. Mereka sama akidahnya, ya. Tidak ada perselisihan. Iya kalau ada sedikit itu pun juga para ulama sudah e, mencoba untuk memberikan e, apa namanya jalannya ya. Tidak ada, Ibnu Bukhari, Imam Muslim, akidahnya lah sama. Sampai ada sebuah kitab yang menuliskan tentang akidah empat orang imam itu lah sama ya. Adapun masalah e, perbedaan dalam masalah fikih itu <tuh> biasa terjadi. Karena apa? Karena mereka adalah ulama mujtahid. Sebagaimana Nabi Ns bersabda, idha hakam al-hakim fajtah darthum asubah falu ajron, wa idha fajtah darthum maaktoh falu ajron. Robahul bukhori. Apabila seorang ulama mujtahid itu berjittihad, kemudian dia benar dapat dua, kalau dia berjittihad salah, maka dia dapat dapat satu. Nah, bagaimana bagi kita sikap kita? Maka kitab orang seorang uh, awam, ya Ibn Qudamah mengatakan orang awam ini ya, adalah boleh bagi seorang awam itu untuk taklid kepada mujtahid yang dia kehendaki Namun tidak taklidul akma Tidak taklid buta Kita tidak ingin dikatakan selalu awam dalam satu tingkatan Kita naik dan naik dengan kita mencari ilmu Maka bagaimana sikap kita Kalau memang sudah ada yang yang jelas dalilnya Yang suhae dalilnya Jelas pemahamannya Maka kita mengambil yang itu Karena masing-masing ulama Sebagaimana disebut oleh ulama Islam ya dalam kitabnya Ruhul Malam Anil Aimatil A'lam tidak satupun mereka itu sengaja menyelisihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan mereka masing-masing mengatakan di antara imam Syafi'i dzahhal hadis fa huwa kalau ada hadis yang sahih itu Madhab saya Ya, Imam Malik mengatakan, ya, kullu hadin yukhad wa yurad illa sahibi masing-masing orang bisa diambil dan dibuang perkataannya kecuali pemilik kuburan ini. Maka kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mengambil mana yang menurut kita itu rajih tentu saja dengan tuntunan para dai ya, para ustaz yang memiliki kapasitas itu. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari telepon. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Silahkan Pak Andri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya, menanyakan masalah kerjaan ini Pak Ustaz Jadi iya, Pak. Uh, di kantor kami itu kan ada Seromirot Terus hmm. Maulid Nabi dan sebagainya yang Modem-modem seperti itu Terus itu kita absen iya. Jadi kita absen iya, Pak. Kalau seandainya orangnya itu tidak ada itu kita tindak. Jadi kita tindak, misal kita suruh gulung atau suruh bikin surat pernyataan dan lain sebagainya seperti itu. Intinya penindakan. Lah hmm. itu bingung kita. Hmm. Kita bagaimana kita gitu. Hmm. Jadi serba serba susah itu hal kita. Itu kebijakan itu. dari perusahaan pak ya untuk nah, dari, untuk ya, bisa itu. mengikuti itu. ya dari kan hmm. dari kita dari proposnya jadi hmm. uh, di situ semuanya anggota hmm. dari satuan apapun harus yeah. ikut mm. Mm. kita yeah, absen satu persen ya. ada orangnya hmm. itu ditelpon <intur> yeah, kalau nggak yeah. ada kita kumpulkan terus kita tindak yeah, yeah. ya itu mohon uh, penjelasan bos yeah. ya, yeah. terima kasih mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Nabi SAW bersabda, Ihfadillah yahfadka, Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga apa yang menjadi ketetapan Allah SWT dan apa yang dilarang Allah. Maka di sini masing-masing orang mengetahui kadar kemampuan dirinya ya, dalam menjalankan perintah Allah dan menghindarkan larangan. Masing-masing tahu, kalau memang sudah pada batas ya dipaksa dan terpaksa, saya katakan pada batas terpaksa, ya, seperti Ammar bin Yasir terpaksa untuk mengantarkan latah wa'unza. Ya, maka bagi orang tersebut, ya boleh bagi dia untuk melakukannya. Sementara hatinya tetap dalam keimanan. Ya. Karena Nabi bersabda, Rufi' al-umati al-khutu' wa nisyan wa masutu'u'alaih. Diangkat dari umatku kesalahan yang tidak sengaja, kemudian lupa dan... Karena dipaksa. Nah, masing-masing kita tahu mana yang kita masuk pada yang mana. Ya. Kalau memang masuk kepada yang itu, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mema mema memaafkan kita. Namun kalau memang, ya kita bisa mencari jalan, ya, ya maka tentu saja orang-orang yang waladina jahadu fina lanahdian naum subulana orang yang sungguh-sungguh men... di jalan kami maka akan kami tunjukkan sudahlah kita mencapai itu dah ini jawabannya yang tahulah masing-masing kita Allah a'lam. Baik, kita angkat berikutnya dari fulfon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana Pak? Dari Satori di Tengkare. Silakan Bapak Satori. Uh, begini Pak uh, kami saya ini tinggal di asrama mm. di asrama tulang netra. kebetulan saya tulang netra oh, so di, asrama, mm. di asrama saya ini yeah. uh, sering kedatangan tamu non muslim gitu mm. yang memberikan sumbangan yeah. entah itu berbentuk rupiah entah itu berbentuk makanan yeah. dan, uh, pakaian jadi dan yeah. nah, pertanyaan saya kalau pemberian itu halal atau tidak kota mm. di yeah. Saya ya. ada di dalamnya situ untuk menyambut kedatangan itu ke tamu. Ya, ya, ya, nah, ya, ya. itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Iya, iya, masyaallah, ya. ya, Masya Allah, ya. ya, nah, ya itu aja Pak Ustaz. Terima, Terima kasih, Bapak Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu Semoga Allah memberikan barokah kepada Bapak, ya. Artinya masih apa namanya? Kadang orang kalau sudah dapat bantuan sudah enggak mikir bagaimana ini. Enggak bahasa berbetanya. Maka ketahuilah ya, bantuan itu dari siapa saja, pada asalnya adalah boleh, nih ya. Asalkan tidak ada syarat-syarat tertentu, ya, yang harus dilakukan, syarat-syarat yang menyelisi agama, seperti harus, misalkan dibantu oleh orang di luar Islam, orang Kristen, anda harus baca Injil, harus baca, harus begini, maka kalau tidak ada syarat lain-lain, ya, maka tidak mengapa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh pamannya, yaitu Abu Talib, ya. Beliau kafir, Abu Talib adalah kafir membantu dakwah Nabi saw. Ya selama tidak ada syarat dan memang Abu Talib juga memberikan syarat. Namun ketika orang kafir memberikan syarat, ya, sebagaimana Allah berfirman, lautuhinu faidhinun. Kalau kamu mudahna maka mereka juga mudahna yaitu toleransi dalam beragama dalam pengertian mengorbankan bagian dari agama iya, ya yang ya, sudah kalau kamu begini saya mau begitu kalau kamu mau ikut Maulid maka saya juga mau ikut ngajimu ini nggak bisa iya. kalau kamu mau ikut Natalan nanti ini maka saya juga mau ikut kamu ini nggak boleh iya. nah kalau memang tidak ada syarat-syarat seperti itu hanya memberikan saja ya maka ini hukum masalah tidak tidak mengapa memberikan iya. seperti itu ya kemudian yang kedua bagaimana menyambut mereka sebagai tamu maka keumuman dalil yang ada di dalam hadis Nabi, ya, sebagaimana Rasulullah Sallam bersabda, 'La mankana yuk minulillah wal yomil akhir, fal yukrim Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapapun dia, kalau sudah kita terima di dalam rumah, ya, maka kita wajib untuk memuliakan tamu tersebut. Allahumma alam. Nah, kita angkat berikutnya dari fonolfon kembali. Assalamualaikum. Halo Tayib Terputus nampaknya uh, Kita angkat pertanyaan Tayib uh, Dari penelpon sudah ada yang masuk Assalamualaikum Halo nah, uh, Masih terputus uh, Mungkin bagi anda uh, kami berikan kesempatan Satu lagi untuk uh, Yang terakhir pada sore hari ini Di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari Desa Sambon. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya kan sudah mengetahui masalah ya anak saya. Tapi ama keluarga saya dialah-lahin lang sampai hmm. mau dibunuh lah dengan kain hmm. yang teroris di sini. Di mana Pak kami cara menjelaskan masalah keluarga? Iya, hmm. iya, iya. Iya. Ya, Padahal ya. kami ingin Menyelamatkan keluarga yang dari Bid ah, hmm. dari Kesirikan gitu Mar. Iya, Mohon bimbingannya Pak. Iya, iya. Iya, baiklah. Terima kasih. Baik, silakan Ustaznya. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, Intansurullah yansurkum musabbid aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengukuhkan kedudukanmu. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan ternyata orang yang mau menolong agama Allah itu, memang tidak mudah dia akan menghadapi ujian-ujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Am hasibutum antat khudul jannah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qabalikum, masadhumul baqsa, waddarra' wazulzilu hatta yaqul al-rasul wal ladhina amanu ma'ahu, Mata nassallallahu ala innana sallallahi karim. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang ujian mereka kalian seperti orang-orang terdahulu ada yang digergaji hidup-hidup, dimasukkan ke dalam apa namanya api, apa namanya parit api, keadaan hidup-hidup sampai ada riwayat hadis yang sahih ya bisa dibuka dalam redus salihin itu ada seorang ibu yang pegang bayinya kisah-kisah ya, ashabul ukhdud ya ketika memus api dia melihat melihat bayinya dan Allah dengan qudratullah dengan takdir Allah bayi itu bisa ngomong, ngomong pada ibunya, "Ibu, jangan khawatir, engkau berada di tempat sebenarnya." Maka ibunya yang tadinya khawatir enggak khawatir lagi. Ini adalah sebuah pertolongan, pertolongan Allah, ya. Maka sampai-sampai Rasul kata Allah, sampai-sampai Rasul dan orang beriman yang bersamanya mengatakan, "Kapan pertolongan Allah tiba?" Maka ketahuilah pertol Allah pasti dekat. Maka pertama ketahuilah itu ujian bagi kita. Kemudian bagaimana kita menghadapi tentu saja harus bersabar. Kalau kepada orang tua tetap harus santun dan sopan serta menghargai dan memuliakan mereka tidak boleh hanya gara-gara itu kemudian mem, me, menyakiti dan membangkang orang tua. Hmm. Namun tidak patuh terhadap perintah yang jelek itu harus, karena hmm. la to'atulimah kerukin fi maksiatul khalik wa ina matu'atul firman aruf tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada makhluk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan hanya yang baik saja. Kemudian, eh, ketahuilah bapak, eh, bapak yang bertanya ini, ya bagaimana caranya? Pertama, ber, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Karena hati itu ada berada di antara dua jemari, di antara jemari jemarinya Allah. Kapan hmm. Allah merubah. Berapa banyak dulu yang memusuhi dakwah Nabi. Bagaimana Umar bin Khattab. Ya, bagaimana dia mau membunuh Nabi. Bagaimana yang lainnya. Kemudian menjadi sahabat-sahabat yang mulia. Orang-orang yang membela Islam. Orang-orang yang membela manhat ini. Dan berapa banyak dulu pertika dakwah ini. disampaikan oleh doa-doa. Minal mutakotimin. Orang-orang pertama kali mengajak kepada dakwah ini. Banyak yang menentang. Banyak yang menentang. Kemudian setelah itu mereka menyambutnya, membelanya dan Alhamdulillah bisa kita rasakan ini. InsyaAllah akan berlangsung sampai Allah menghendakinya. Taip. Taip itu pertanyaan terakhir untuk uh, dari telepon. Kemudian kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja. Karena sudah banyak sekali yang masuk. Uh, masih ada beberapa menit waktu ke depan. Dari seorang hamba Allah di Jakarta Pusat. Ustaz bolehkah bagi kita untuk meminta dimatikan oleh Allah Ta'ala. Karena merasa hidup ini Uh, sudah tidak bermanfaat katanya dan hmm. uh, banyak ke bermaksiat. Ya, ya. Bagaimana ustaz? <laughs> ya Allah tidak ada <laughs> ya. Ya, yang boleh itu kalau sudah kita sakit parah, hmm. ya. kemudian kita secara akal kita enggak bisa ya. Sebagaimana dalam hadis, Ya Allah kalau memang ini baik, ya, maka hidupan aku kalau memang hidup itu baik bagiku, kalau memang mati bagiku baik maka segerakan wafatkan aku. Tapi kalau kita masih Karena berbuat maksiat atau karena kehidupan kita sempit, maka jangan jangan berputus asa. Laa Ta'asyumin min rahmatillah jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Ya mintalah kepada Allah maka kata Imam Qayyim ya ketika nama Allah ya lafadz Allah nafaq tapi tak boleh melebutkan Allah Allah saja tapi ya Allah atau Subhanallah atau Astaghfirullah dan semuanya ya terutama dengan istighfar maka ketika lafadz Allah disebut dalam keadaan sempit Allah akan melapangkannya ya, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abd Rahman bin Hasan ya, bin Muhammad bin Muhammad dalam kitabnya Fathul Majid cara kita Tauhid kalau Allah disebut dalam keadaan sempit Allah akan melapangkan kalau Allah disebut dalam keadaan miskin Allah akan menjadi kaya baginya Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin Allah akan menjadikan kaya baginya Kalau Allah disebut dalam keadaan nerhina Allah akan memuliakannya Jangan sekali lagi anda berputus asa ya. Jangan sekali-kali anda berhenti dari berupaya Dan jangan lupa Larilah anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu alam nah, Kemudian pertanyaan satu lagi tadi Dari pesan singkat uh, Kaitannya dengan ulama Ustaz Bagaimanakah definisi ulama yang sebenarnya? Apakah ada standarisasi atau penilaian tertentu untuk menilai seseorang itu ulama atau bukan? Iya, ya. ya. ya. orang disebut dengan alim, orang yang banyak ilmunya, orang banyak ilmu ya, alim adalah mereka yang memahami ya tentang apa namanya Al-Qur'an dan assunah yang dan kalau kita kembalikan kepada definisi biasanya alim mujtahid, ya. alim mujtahid ulama yang mujtahid ya mereka faham ayat-ayat ahkam ya kemudian Uh, mereka adalah orang yang ngerti hadis, ngerti ilmu hadis, ya, ngerti kemudian masalah usul fikih, ngerti bahasa Arab, ya. Di kalau kita lihat dari definisi seorang mujtahid, ngerti tentang hadis itu sahih dan toifnya, ngerti tentang ilmu usul fikih, mutlak muqayyad ngerti am, khos, ngerti mana yang uh, apa namanya perintah, mana larangan semua ini dalam masalah ini, ya itu uh, dan kebanyakan para ulama yang kita sebut ulama ala kesana. Namun adalah orang-orang berikutnya yang dibawa itu adalah seperti dai-dai dai yang melanjutkan perjuangan mereka dalam masalah aqidah. Dan kalau kita melihat definisi ulama yang disebutkan oleh Soviet Astauri di sini ada tiga macam tadi, ulama ya orang yang riti tentang Allah. Nah, maka di sini meskipun tidak banyak ngerti tentang amrulllah perintah Allah, di mana perintah Allah bisa difahami dengan usul fikih dengan bahasanya, dengan bahasa Arab ya, dengan ayat Al-Qur'an, ahkam, kemudian dengan apa namanya? ilmu hadis. Ya, ini yang ngerti dengan hukum-hukum. Ah, meskipun dia enggak banyak ngerti tentang hukum-hukum itu, tapi memahami Allah Subhanahu wa taala ini masih dikategorikan orang yang takut kepada Allah, artinya juga termasuk ulama, termasuk alim yang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah. Ustaz karena uh, mengingat terbatas waktu Ustaz, ya. Ya, Beberapa ya. menit ke depan kita uh, Persiapan untuk maghrib ya. uh, Kita tutup saja Ustaz Mungkin dengan satu kesimpulan terakhir ya. Baiklah ya. Uh, Pendengar roja di mana anda berada uh, Dalam hal ini ya, Kami sampaikan kepada saudara sekalian Agar kita Benar-benar mencintai Ulama yang Ulama Rabbani, alim Rabbani, yaitu ulama yang memiliki ilmu, ilmu tentang Tauhid dan ilmu tentang hukum. Ya. Kalau tidak mengerti banyak hukum, tapi dia mengerti Tauhid. Sehingga jangan sampai mengerti hukum, ya, enggak mengerti Tauhid. Gak muhaimin sehingga gak takut kepada Allah yang halal diharamkan yang haram dihalalkan yang bid'ah disunahkan yang sunnah dibidatkan itu gak apa apa ini begini ya ini yang harus kita perhatikan sehingga kita benar-benar hati-hati kemudian setelah kita bisa bisa membedakan itu kita mencintai mereka dan mendoakan mereka agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk berkuat dalam mengemban dakwah ini kemudian yang kedua ya maka yang kedua jangan sampai kita melepaskan diri kebutuhan kita terhadap orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid dan tentang hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga adalah he, kita harus benar-benar uh, hati-hati uh, ya orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Kita tidak mengajak orang untuk bermusuhan tidak, namun ini semua demi keamanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hmm. perkaranya sudah jelas, perkara jelas. Wallahu a'lam. Nah, Demikian nih khutal Islam, kesimpulan akhir dari kajian kita pada sore hari ini bersama Ustaz Mahfud Umri Al-Sihafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali jika Allah memberikan waktu kita untuk bertemu pada hari selasa pekan mendatang. Kami hadirkan tilawah Al-Quranul Al Karim dari surat Ar rahman berikut ini.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 لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغلبين فبأي آلاء 119. ورج البحرين يلتقيان 110. بينهما برزخ لا يبغيان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. يخرج منهما اللؤلو والمرجان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 الجبار السماوات والأرض فانفدو لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل ربك ما تكذبان يرسل عليك ما شوَى ضمن النالي ونحاس فلا تنتصران فبأي آل ربك تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن ف يعرف المجرمون بسيناهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميمها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جلتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكمة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يغمضهن انس لم يغمضن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثهن عنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء متكعين على رفرف خضنه وعبقره الحسام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام